ها الله الرحمن الرحييم الحمد الله ربّ العالمين والصللات والسلام على رسول الله وعناآانه وأصحابه وسلم ووسمة سلما كثيرة زهوالة <سؤال> فيبادة الله <سؤال> جلل <سؤال> شانه ودونسهم صلوات السلام نفسه الله وقصانيكا محمدا صلى الله عليه وسلم دراجة براتشو اتنيني سستر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشم زدنين پردواني говорили سمو آية تو او قويم ازويشني الله تبارك و تعالى كاže شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ميسيц رمضان او قويميه objavljen Kur'an. I govorili smo o tome šta znači to da je u mjesecu Ramazanu objavljen Kur'an. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala poslije toga govoreći o Kur'anu kaže hudel nas, Kaže uputa ljudima. To jeste podsjeća nas da je Kur'an uputa ljudima. I mi smo kada smo govorili o komentaru prvih ajeta sure El Beqare Govorili smo o tome što znači da je Kur'an uputa. Poslje toga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže također govoreću Kur'anu وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ I jasan dokaz ili jasni dokazi upute i rastavljać istine od neistine. Uzišeni Allah tabaraka wa ta'ala uh, u ovom ajetu ili u djelu ovog ajeta kaže da je Kur'an jasan dokaz upute. I ukoliko pogledamo u Kur'ansko dokazivanje vidjet da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu donosi jasne dokaze. Jasne dokaze Allahovog tabaraka wa ta'ala postojanja. Zatim jasne dokaze Allahove tabaraka wa ta'ala jednoće, tavhida. Zatim jasne, jasne dokaze istinitosti poslanika. Zatim također jasne dokaze istinitosti proživljenja i tako dalje. Znači sve dokaze koje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala donosi vidjet ćemo da su oni veoma jasni. Međutim, ljudi odbacuju istinu iz raznih razloga. Pa tako neko odbaciva istinu radi oholosti, neko odbaciva istinu radi svog položaja ili ugleda kojeg ima dunia, na dunjaluku. Neki zato što slijede svoje predake i tako dalje. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala govoreći o poricanju nevjernika, kaže, wa biha wa wa Kaže, oni su porekli te ajete, međutim u dubini svojih duša oni su bili, oni su bili, uvjerani, oni su bili ubijeđeni, oni su bili ubijeđeni u to. Zatim, poslije toga, uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala kaže فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهَرَ فَلِيَسُمْ Ako od vas bude kod kuće, neka ga posti. To jeste, neka posti mjesec Ramazan. I ovaj ajet je, ja, draga braćo i cijenine sestre, ili ovaj dio ajeta, je ja derogirao onaj prethodni ajet o kojem smo govorili, gdje uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala kaže وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ تَعَمُوا مِسْكِينَ A onima koji ga teško podnose, oni neka nahrane siromaha za svaki dan, gdje smo govorili da je na početku Islama bilo da i osoba koja je punoljetna, znači koja je kod kuće, to jeste koja nije musafir, da ima mogućnost ukoliko želi da posti, da posti, i to joj je bilo bolje, ili ukoliko želi da nahrani siromaha, da zato nahrani siromaha. Međutim, ovaj kur'anski ajed, Faman shahida minkum wa shahara falyusum yadarogira je bratuni ayat obaveznim da svaka osoba koja je punoljetna koja je kod svoje kuće da joj je obaveza da ovaj mjesec provede u postu. Posjetuka toga an Allah tabaaraku ve taala kaza wa man kana ala safarin fa iddatun min A onaj koji bude e, bolestan ili ko bude na putu neka isto toliko dana napusti naposti. Ovo je ponavljanje Uh, prijatno spomenute olakšice i veliki broj komentatora Kur'ana kaže da je uzvišeni Allah tabaraka vata'ala ovdje ponovo spomenuo olakšicu posta onoga koje je na putu ili onoga ko je bolestan kako se ne bi pomislo da je također i ovaj kako se ne bi pomislo da i također ovaj propis da je ovaj propis darogiran poslije toga uzvišeni Allah tabaraka vata'ala kaže yusra, kaže Allah želi da vam olakša a ne želi da vam oteža. Ovde dolazi do spominjanja principa olakšice. I postavlja se pitanje zašto uzvišeni Allah Taala ta na ovom mjestu podsjeća svoje robove na olakšicu. To jeste zato što uzvišeni Allah Taala ta je učinio olakšicom da onaj koji je na putu ili koji je bolestan da, da ne poste, nego poslije toga, eh, toga te dane, poslije toga te dane, da naposte. Uzvišeni Allah, tabaraka u ta'ala, nam na mjesta u svojoj knjizi govori i napominje da je ova vjera lahka. I zato ovde, govoreći ovoj stvari, možda bi bilo lijepo da spomenemo nešto o tome, o olakšicama ili da kažemo stvari koliko je, koliko je ova vjera lahka. Na samom početku, govoreći ovo, treba da znamo da je ova vjera, draga braćo i cijenine sestre, došla da ljudima olakša, a ne da oteža. Znači, svi propisi vjere su došli kako bi ljudi olakš, kako bi ljudima olakšalo se, a ne kako bi se ljudima otežalo. Vjera sa svojim principima, sa svojim naredbama, sa svojim zabranama, zato što nam se nešto naređuje ili zabranjuje, ne dolazi da nam oteža živote, nego nam dolazi kako bi naše živote olakšala. Zatim, druga stvar, ono što je bitno da znamo, jeste da svi ibadeti Da uzvišeni Allah t'baraka taala nema potrebu za našim ibadetom. Uzvišeni Allah t'baraka ve taala ni upotrebi za našim postom, niti za našim namazom, niti za našim davanjem zakata, nego sve te propisi su propisani i dolaze radinast. I zato je došlo u poznatom hadisu u Kudsi da uzvišeni Allah t'baraka taala kaže: "O ljudi, kada bi biste bili bogobojazni, kao najbogobojazni čovjek, kaže to ništa ne bi povećalo moju moć. Kada bi vi bili griješni, kao što je najgriešniji čovjek među nama među vama kaže to ništa ne bi umanjilo umanjilo moju moć tako da naši ibadeti nisu potrebni uzišenom Allahu taboratu ve taala nego naši ibadeti su propisani samo radi ostvarenja čovjekove sreće i na ovom i na onom ovom budućem svijetu i treća i sljedeća stvar koju je nužno spomenuti kada govorimo o olakšićama a to je u stvari da vidimo koliko su ibadeti pod navodnicima mateške a koliko su lahke. Jer veliki broj ljudi u određenim momentima misli da su ibadeti badeti teške. Međutim, ako razmislimo i pogledamo. Ako pogledamo, na primjer, namaz i vidimo ako osoba, na primjer, klanja pet vakat namaza u jednom danu. I ako bi rekli da osoba klanja samo farz namaze, koji su joj obavezni. Jer osoba, ako ostavi farz namaz, Allah, tabaraka wa ta'ala, će za to kazniti. I ako... Obavi farz namaz, Allah tabareke wa ta'ala će za to nagrati. Međutim, ako ostavi ono što je sunnet, Allah tabareke wa ta'ala za to neće kazniti. Međutim, ako obavi, uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala će za to nagrati. I zato ako kažemo, ako obavljaš farz namaze u jednom danu, u 24 sata, koliko to tvog vremena uzima? Ako bi sabrali, možda bi vidjeli da obavljanje farz namaza u jednom danu ne uzima više ko tri do 40 minuta vremena jednog jednog čovjeka. Naći u cijelom da u jednom danu, jednoj noći, 24 sata, kada upitamo na ma straži od nas da odvojimo samo samo pola sata. Ako pogledamo na primjer zekat i osoba koja je obavezna, koja ima toliko imetka da dadne zekat, koliko se od nje traži da dadne traži se od nje na primjer kada je u pitanju novac, kada je u pitanju trgovačka roba, da dadne 2 i po Znači da čovjek zamisli da ima ispred sebe sto jabuka i traži se od njega da danne dvije i po jabuke. Da li je to mnogo? To nije mnogo. I zato vidimo da uzvišeni Allah ne traži da kažemo mnogo od, svoji, od svojih robova. Isto tako, na primjer, ako bi pogledali, na primjer, hađ. Znači, traži se od nas da odemo u Mekku i da obavimo obrede hađa, znači da obavimo obrede tavafa i tako dalje, ono što se obavlja kada se obavlja, kada se obavlja hađa. To putovanje koje je na primjer od našeg mjesta pa do meke, znači koliko se puta traži od nas u godini da obavimo. Traži se od nas ne u godini, nego u jednom životu da obavimo da obavimo samo jedan put. I zato ako čovjek pogleda i vidi i badete i koliko se od nas traži, vidjećemo da ono što se traži od nas daje da je malo. Međutim, s druge strane, nagrada za te ibadete, nagrada i Dunjalučka i Ahirecka je mnogo mnogo veća, odnosno mnogo, mnogo velika poslije toga uzješeni Allah t'baraka ve taala taaje i da određen broj dana ispunite to jeste da određen broj dana ispunite na paštanjem. jer misleći se znači na onu osobu koja je na putu ili koja je bolesna koja ne može da postije ramazanu poslije toga da te dane napostije zašto voli tukmilul idde i kako bi upotpunili broj to jeste broj dana koji uzješeni Allah t'baraka ve taala naredio nam da provedemo da provedemo u postu poslije toga uzješeni Allah تبارك وتعالى كاج ولي تكبر الله على ما هداكم اي kako bi Allaha veličali jer vas uputio u ovom ayetu uzješeni Allah tبارك وتعالى nam naraduje da Allah tبارك وتعالى velik znači da Allah veličamo to jest da izgovaramo riječi Allahu ekber majutim ova qur'anska naradba koja došla u ovom ayetu ima i opšte značenje i da kažemo posebno značenje opšte značenje ovoga jeste da vernik veliča Allaha tabaaraku taala to jeste da se raduje zato što je završio i upotpunio jedan ibadet i zato veličanje Allaha i tekbiranje izgovaranje Allahu ekbar u osnovi dolazi radi radosti kada čovjek učini nešto radi čega je radostan on govori Allahu ekbar ovdje uziješeni Allah tabaaraku ve taala nam naređuje da izgovaramo ovaj zikr i da veličamo Allaha zato što smo upotpunili jedno dijelo, to jeste zato što smo upotpunili jedan ibadet. I zato vjernik nema sumnje da kada izvrši neki ibadet, da se njegovo muminsko srce osjeća radosnim. I zato kada vjernik ispost jedan dan Ramazana, kada iftarimo, znači osjećamo radost. Zašto? Zato što smo taj dan proveli u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad obavljamo namaz, kad predamo salam, osjećamo radost. Zašto? Zato što smo izvršili ono što je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam naredio. Kada završimo te ibadete, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam kaže da veličemo Allaha, to jeste iz radosti, zato što smo završili, zato što smo upotpunili te ibadete. I zato vidimo u Kur'anu Na više mjesta da uzvišeni Allah, tabareke wa ta'ala, govoreći o završavanju određenih ibadeta, kaže da valičamo Allaha, to jeste da Allaha spominjemo. Pa kaže, fa idha qavajtum menasikekum, fazikuru Allaha. Kaže, kada završite obrede, to jest obrede hađa, onda kaže Allaha, Allaha tabareke wa ta'ala spominje. I tako se spomni i kada se spominje namaz i još i još uh, druge stvari. Međutim, ono što ovdje ima, uh, da kažemo, specifično ili posebno značenje, jeste ono Uh, što nalazimo u tefsirskim dijelima kao što je na primer Zabiljož Imam Taberi taj poznati glasoviti mufessir i drugi znači, predaje od uh, Abdullah ibn Abbas i od drugog broja salafa da su ovaj kur'anski ajed tumačili to jeste kada završite kada završite Ramazan i kada vidite mlađak kada vidite mlađak šavala, to jeste mjeseca koji dolazi posti, onda Allaha tabaraka wa ta'ala veličajte. I zato veliki broj ulame i džumhur ulame iz uzima dokaz da čovjek kada ide na bajram namaz da izgovara tekbire, da izgovara tekbire na glas. I ovo mišljenje većine islamske učenjaka i mišljenje većine islamske učenjaka jeste da izgovaranje ovih tekbira Pohvalno. nači kada idemo na bajram namaz, izgovaramo tekvire. Zašto? Zato što zahvaljujemo Allahu ala, što nas je uputio iz radosti, zato što smo upotpunili ovaj ibadet, to jeste, to jeste ibadet, ibadet posta. I mi dobro znamo kada govorimo o bajram namazu i kada govorimo o adabima bajram namaza, da imamo da se među adabima spominje, na primjer, kada čovjek e, pođe na bajram namaz, na ramazanski, uh, uh, kada, kada krene na, na, na, na Bajram namaz, da prije toga da prije toga pojede nekoliko hurmi. Pa se kaže da se prije toga okupa. Pa se kaže da se lijepo obuče. Pa između ostalog, se spominje da se izgovaraju da se izgovaraju tekbiri. I e, u hanefijskom zemu izgovaranje tekbira na glas je pohvalno po mišljenju Ebu Jusufa i Muhammeda. Međutim, za razliku od mišljenja Ebu Hanife koji kaže da se tekbiri neće izgovarati neće izgovarati na glas. Poslije toga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ I kaže kako bi se Allahu zahvaljivali. To jeste kako biste bili Zahvalni. Ovdje uzvišeni Allah tabareku wa ta'ala ponovo spominje jednu duhovnu dimenziju posta. I zato sjetite se da se vratimo na prvi ajed koji govori o postu gdje uzvišeni Allah tabareku wa ta'ala završava ajed o vjernici. Propisujem se post kao što je propisan onima prije vas, la'allakum tattakun, da biste bili bogobojazni. To jeste, izršavanjem ove naredbe vi ćete biti od bogobojazni. Odje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže la'allakum teškurun. Kako bi Allahu tabaraka wa ta'ala kako bi uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala zahvaljivali. To jeste, izršavanjem ove naredbe, naredbe posta, vi biti od koji Allahu tabaraka wa ta'ala zahvaljuju. Ovdje se samo ukratko zadržati na ovom izrazu teškurun, odnosno na izrazu šukr. Izraz šukr u arabskom jesku Znači zahvaljivanje. Zahvaljivanje koje je nasuprot blagodatima. To jeste, kada ti neko nešto učini, ti teškuruhu. Ti mu zahvališ na onome što ti je na onome što ti je učinio. Kad smo tumačili Fatihu, govorili smo o izrazu hamd, koji također znači zahvaljivanje. I govorili smo o tome što znači riječ hamd u arapskom jeziku. Međutim, riječe je šukr, ako bi je poredili sa riječi hamd, ima... Tako da kažemo, općaniti je značenje i ova izraz od izraza od izraza hamd. Zato što učenjaci kažu da šukr, zahvalivanje, da to podrazumijeva tri stvari. Da zahvalivaš Allahu tabaraka wa ta'ala jezikom. Znači da spominješ Allahove blagodati da mu se zahvalivaš jezikom. Međutim, isto tako, druga stvar, da Allahu tabaraka wa ta'ala zahvaljuješ srcem. To jeste svojim ubjeđenjem. I treća stvar da Allahu tebareke ve taala zahvalju djelima. To jeste da mu se zahvaljuješ djelima čineći dijela koja traži od tebe. I da sa ove tri stvari se podstiče se dolazi, ostvaruje nešto što se zove šukr, to jest zahvaljivanje srcem, zahvaljivanje jezikom i zahvaljivanje i zahvaljivanje djelima. I zato uzvikšeni Allah tebareke ve taala kada govori o obovima kojima se zahvaljuju Kaže, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Malo je moji robova koji su mu zahvali. Zahvalivan Allahu tabarek wa ta'ala na najvećoj blagodati, kako biva? Na najvećoj blagodati, na blagodati upute, kako biva? Biva tako što zahvalimo Allahu tabarek wa ta'ala pa onako kako on od nas traži da verujemo. Zahvalili smo mu svojim srcima. Zahvalili smo mu na je, svojim našim jezicima, zahvalni smo mu našim djelima. Pa izvršavamo ono što je naredio, klonimo se onoga što je Allah tabaraka wa ta'ala zabranio. I post je jedan primjer toga, jedan veliki primjer toga, a on, jer onda kada postimo, kada ostavljamo u ovim danima haranu i piće, mi zahvaljujemo Allahu tabaraka wa ta'ala između ostalog na tome što nas je uputio. I to je jedna posebna dimenzija, dimenzija posta. Uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala molim da nas se smiluje إذًا نم اprostī wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu